Розділ другий, І крові круг дійде нарешті краю, І мудрість самоцвіт із вічністю з'єднає. Росте сила у дівочі вбрана шати, І владу дасть тому, хто вміє чарувати. А згасне раптом весь зірок тузінь, Ростане юність і візьметься дуба тлінь, і поповзе його нутром черва. Так вступить доля людства у свої права. Як згаснеш зірка та дванадцята за ночі, Орел мити одвічно й доскочить. І знайте, ті зірки згорають лише в любові, Які загинути в ім'я її самі готові. З таємних записів графа сен -Джермена. Наша однокласниця Синтія постала перед нами, грізно взявшись руки в боки, і заступила нам шлях на другий поверх. Інші учні протискалися праворуч і ліворуч, нарікаючи на несподіваний корок. Синтія не зважала на скарги, вона смикала в руках свою бридку краватку. Кожен учень Сентленукса мусив носити таку краватку як частину шкільної форми. Верез обличчя в синті був досить суворим. Звідки мені знати, ким і з ким ви будете на святі?» У неділю був її день народження. Щороку вона влаштовувала цього дня костюмовану вечірку. Леслі нервово похитала головою. «Тобі хто-небудь говорив, син, що з року в рік ти видаєшся чимраз девакуватішою. Тобто, ти завжди була якась трохи химерна, але останнім часом цей справді впадає у вічі. Хіба можна випитувати в гостей, який костюм вони збираються вдягнути? Точно, не бери в голову, сама ти не святкуватимеш. Я спробувала проскочити повз синтію. Але вона змахнула рукою і блискавично схопила мене за лікоть. «Щоразу я намагаюся придумати якусь цікаву тему для вечірки, але щоразу знаходиться хоч один кисляк, якому на це начхати», – сказала вона. «Згадати хоча б карнавал звірів. Дехто повстромляв собі у волосся по кілька пір'їн і репетував, що це то такий костюм курки. Так, Гвен, твій винуватий погляд уже нічому не зарадить. Я знаю, кому це спало на думку». Ну, не кожен має маму, яка обожнює майструвати з пап'ємаше слонячі маски, мовила Леслі, а я просто похмуро пробурмотіла, ми квапимося. Я ледве стрималася, щоб не викласти Синтії, як же мені зараз до лампочки її вечірка з усіма костюмами разом узятими, але мій вигляд, певно, був промовистим. Проте рука Синтії вп'ялась мені в лікуть ще міцніше. «Пам'ятаєте нашу пляжну вечірку маленьких Барбі?» У Синті аж мурашки побігли по шкірі від самої лише згадки про цю вечірку. І не дарма. Вона глибоко зітхнула. «Тепер я діятиму напевно. Зелень така розкішна. Це ж прекрасна назва для вечірки, і я нікому не дозволю зіпсувати мені свято». Проте одразу вас попереджаю, зеленого лаку на нігтях або хустинки на шиї не досить. Може, вліпити тобі кулаком в оку, аби ти нас пропустила? Прошепіла я. До вечірки фінгал точно позеленіє. Синтія вдала, що не дочуває. У мене, приміром, буде вбрання квіткарки вікторіанської доби Елізи Дулітл. Сара вдягнеться, як стручок перцю. Геніальний костюм. Є лише одна проблемка, якщо вона раптом захоче в туалет. У Гордона штаний сорочка зі штучного газону. Він буде лужком зі стокротками. Син. Налихо вона не поступалася. А Шарлотта навіть замовила костюм у швачки. Але ким вона буде, тримає в таємниці. «Скажи, Шарлотто!» Моя кузина Шарлотта прагнула зупинитися поруч із нами, але хвиля п'ятикласників невблаганно тягнула її вгору східцями. Власне, нічого надскладного. Думаю, ви й самі докумекаєте. Скажу тільки, що для костюма я взяла тюль з семи відтінків зеленого, і, до речі, супроводжуватиме мене сам король Оберон. Останнє речення вона мусила вже прокричати через плече. При цьому вона глянула на мене і багатозначно посміхнулася. Цю посмішку я вже мала щастя споглядати сьогодні за сніданком. Тоді я мала стриматися, щоб не пожбурити в кузину соковитий помідор. «Браво, Шарлотта, задоволено проголосила Синтія. Ось, учіться, вона прийде в зеленому, ще й у супроводі хлопця. Так роблять найбажаніші гості. Що за хлопець міг супроводжувати шарлоту на вечірку? Та ні, ні, виключено. Гідеон не чіплятиме собі гострі ельфійські вуха. Чи все-таки чіплятиме? Я провела шарлоту поглядом. Навіть у натовпі вона не втрачала почуття власної гідності, по-королівськи пливла крізь юрмище школярів. Блискуче черуде волосся, підібране і сплетене у вишукані старомодні коси, прикрашало її голівку. Дівчата з молодших класів витріщалися на Шарлотту, в їхніх поглядах читалося призирство і водночас захоплення, що їх викликає тільки сильна заздрість. Напевно, завтра наша школа ряснітиме такими ж вишуканими старосвітськими косичками. Увага, запитання: у якому костюмі та з ким ви прийдете на вечірку? Не вгавала Синтія. У костюмі марсіан, о найкраще з господинь. Леслі театрально зітхнула. А от кого ми з собою візьмемо, це поки що таємниця. Ну, гаразд!» Синтія відпустила мою руку. «Марсіани так, марсіани! Не надто гарно, зате оригінально! І не смійте передумати!» Не попрощавшись, вона вмитно кинулася на наступну жертву. «Кеті Агу, а ну стояти! Хочу побалакати з тобою про вечірку!» «Марсіани?» – повторила я, звично зазираючи в нішу, де полюбляв сидіти Джеймс. Наш шкільний привид. Сьогодні вранці там нікого не було. Треба ж було якось її спекатися, кинула Леслі. Вечірка! У нас зараз ніби справ немає тільки вигадувати ідіотські костюми. Що? Вечірка, кажете? Я з вами. Як сніг на голову позаду нас із натовпу з'явився Рафаель, брат Гідеона. Він протиснувся між нами, взяв мене під руку і, як ніде нічого, обійняв Леслі за талію. Його краватка була зав'язана якось кумедно. Придивившись, я зрозуміла, що це подвійний вузол. А я вже гадав, що ви англійці, взагалі не любите свят. Лише не згадайте, як рано зачиняється звичайний паб. Леслі жваво замотала головою. Ні, розчарую тебе, проте нічого веселого тут не буде. Так вечірка з перевдяганнями, яку щороку влаштовує наша Синтія. Батьки шпильнують буфет, щоб ніхто не хильнув, буває, чогось спиртного, або не зазіхнув на десерт. Зате вони завжди грають з нами в дуже веселі ігри, спробувала я захистити батьків Синтії. А ще вони єдині виходять танцювати. Я, мимохідь, зиркнула на Рафаеля і опустила очі. Він скидався на свого брата, як викопаний. Правду кажучи, дуже дивно, що син не запросила тебе власною персоною. «Чого ж, запросила?» – зітхнув Рафаель. Але я сказав, що цього дня про дещо домовився. Ненавиджу всілякі тематичні вечірки, на які гости змушують вдягати костюми. «Але якби я знав, що ви обидві там будете?» Я було хотіла допомогти йому перев'язати краватку, що до цього шкільні правила були суворі, та він знову поклав руку Наталію Леслі і радісно мовив. «А ти розповіла, Гвендолін, що ми розгадали координати скарбу з вашого геокешингу? Вона знайшла його?» «А тож», – коротко кивнула Леслі. Мені впало у вічі, що цього разу вона намагається відкараскатися від Рафаеля. «І яке ж нове завдання у вашій грі, міньйоне? З французької «Любонько». «Це, власне, зовсім не гра!» Почала було я, але Леслі мене перебила. «Дуже шкода Рафаелю, але ти виходиш з нашої гри!» Відрубала вона. «Чому?» Як на мене, це дуже несправедливо. Мені це теж здавалося несправедливим. Зрештою, не існувало жодної гри, з якої ми могли б вигнати бідолажного Рафаеля. Леслі просто хотіла сказати, що... Леслі враз мене перебила. Так, життя частенько несправедливе. Зауважила вона геть байдужим тоном, на який тільки була здатна. Подякуй за це своєму братові. Певно, ти й сам здогадуєшся, але я розвію твої сумніви. У цій грі ми з вами по різні боки. Отож, ризикувати ми не будемо, щоб ти раптом не злив інформацію Гідеону, який, до речі, виявився останнім гів... Виявився не надто хорошою людиною загалом. Леслі! У неї що, геть стріха відлетіла? Пардон. Невже ця гра має якийсь стосунок... «До мого брата і мандрів у часі!» Рафаель прибрав руки і закляк на місці. «Тоді дозвольте запитати, що він вам зробив!» «Не треба вдавати, ніби ти про це ні сном, ні духом!» Гарячкувала Леслі. «Певно, ви з Гідеоном уже перетираєте язиком!» Вона підморгнула мені. Я ж у відповідь лише здивовано кліпала. «Та ніж!» – скрикнув Рафаель. Нам взагалі ніколи спілкуватися. Гідеон весь час бігає із якимись таємними дорученнями, а коли повертається додому, то відразу сідає за таємні документи, або, наприклад, лежачи витріщається на таємні дірки на стелі, або ще гірше – прилітає Шарлотта і нудить. Він мав такий нещасний вигляд, що я мало не простягнула йому руку. Надто, коли він пошепки додав. А я думав, що ми друзі. Учора ввечері мені здалося, що нам добре разом. Леслі, може, краще назвати її моя подруга морозилка, лише знизала плечима. Так, учора ввечері було ні в року, але ж ми знаємо одне одного без року тиждень. Давай відверто. Яка ще там дружба? Отже, ти просто використовувала мене, щоб визначити ці координати. Рафаель пильно дивився на Леслі, сподіваючись напевно, що вона заперечуватиме. "Я вже говорила, життя часто буває несправедливим". Певно, Леслі вирішила на цій ноті згорнути нашу розмову і потягла мене далі. "Гвен, поквапся", кинула вона. "Сьогодні місіс Каунтер роздає теми рефератів, а мені зовсім не хочеться досліджувати Повини в східній частині дельти Гангу». Я обернулась на геть спантеличного Рафаеля. Він спробував заструмити руки в кишені і виявив, що кишень у шкільній формі немає. «Ох, Леслі, ти тільки глянь!» – сказала я. «Або різні племена з старобарськими назвами». Я вчепилася в її руку так само, як кілька хвилин тому Синтія вчепилася в мою. «Що таке, сонечко?» – прошепотіла я. «Чому ти вирішила так його відштовхнути? Це що, частина плану, про який я нічого не знаю?» «І я лише намагаюся бути обережною». Леслі влипла очима в дошку оголошень. «О, дивись, нова агенція з прикрас і дизайну інтер'єрів. До речі, про прикраси». Вона попорпалась у блузці та дістала тонкий ланцюжок. «Ти тільки глянь. Пам'ятаєш, перед тим, як мандрувати в часі, ти дала мені цей ключ? І я ношу його як підвізку. Круто, так? Якщо мене запитують, я кажу, що цей ключ від мого серця. Спроба відволікти мою увагу була невдалою. «Леслі, Рафаель не винен, що його брат такий свинтус». Як на мене, йому можна вірити, він геть нічого не знає про таємні доручення Гідеона. Він нещодавно приїхав до Англії, тільки-но ну, прийшов у нашу школу, нікого тут не знає. Не хвилюйся, він знайде достатньо людей, які дбатимуть про нього, варто лише захотіти. Леслі затято дивилася повз мене. На її носі танцювали веснянки. Ось побачиш, завтра він про мене вже й не згадає, знайде іншу любоньку. Так, але тільки коли щоки Леслі красномовно почервоніли, до мене нарешті дійшло. О, тепер розумію, ти поводишся так не через Гідеона, ні, ти просто боїшся, що закохаєшся в Рафаеля. Миячня, він навіть не в моєму стилі. А вже ж, це все пояснює. Зрештою, Леслі була моєю найкращою подругою. Ми знали одна одну цілу вічність, тож хай розказуй свої казки комусь іншому. Наприклад, Синтії. Ходімо, Лес, перед ким ти прикидаєшся? Я засміялася. Леслі нарешті відліпилася поглядом від оголошень і усміхнулася мені. Ну і нехай! Сама подумай, що буде, коли наш із тобою мозок розм'якне від гормональних перепадів? Не дозволено на розкіш, навіть на мить! Досить уже того, що одна з нас не зовсім при собі Щиро дякую Але так і є Ти тільки й думаєш про Гідеона Тому ніяк не збагнеш серйозності ситуації Тобі потрібен хтось з ясною головою І цим кимось буду я Ні за що не дозволю цьому французу мене звабити, хоч і як Ох, Лес Я ні з того, ні з сього кинулась їй на шию ні в кого, ні в кого, хай там як, на всьому білому світі немає такої чудової, божевільної, розумної подруги, окрім мене. Але ж це жахливо, що заради мене ти позбавляєш себе можливості бути коханою і щасливою. Ой, не передавай куті меду, – пирхнула мені на вухо Леслі. Якщо цей хлопець бодай наполовину такий, як його брат, за якийсь тиждень він розбив би мені серце, отак. От «Ну то і що?» – сказала я і поплескала її по спині. «Воно ж марципанове, його не можна розбити!» «Нічого з цього жартувати! Марципанові серця – це чудова метафора, і я на неї, до речі, дуже пишаюся!» «Та ясно! Спливуть роки, і твою цитату вліплять на відривних календарях по всьому світу!» – сказала я. «Годі серце розбити, бо воно з марципану!» Метафора велимудрої Леслі Гей «Шкода, але ви помиляєтеся», – почувся голос. Він належав містерові Вітмену, нашому вчителеві англійської, який цього ранку теж мав надто вже добрий вигляд. «А ви як гадаєте, з чого жіноче серце?» Так і кортіло поставити йому це питання – але від містера Вітмена краще триматися подалі. Він, як і місіс Каунтер, любителька екзотичних рефератів, насправді був так само непохитним, попри вельми оманливу зовнішність. «І де тут помилка?» – запитала Леслі, злегковаживши будь-яку обережність. Він глянув на нас і похитав головою. «Я гадав!» Ми з вами розібрали відмінність між метафорами, порівняннями, символами й алегоріями. На мою думку, вислів розбите серце є метафорою. Та Марципан це що? Кому це взагалі в дідька цікаво? І відколи це уроки починаються вже в коридорі? Символ мм. порівняння? запитала я. Містер Вітмен кивнув. «А вже ж, порівняння, хай і слабеньке!» Засміявся він та замить посерйознішав. «Ти якась утомлена, Гвендолін? Лебонь позаду ціла безсонна ніч, сповнена сумнівів і роздумів про те, як влаштований світ, чи не так?» «О такої. А йому якого батька горе?» І співчутлива інтонація тут теж зайва. Він зітхнув. «Усе це – вельми серйозне для тебе випробування!» Він мимовіль обертав на пальці перстень із печаткою, які носили всі члени ложі вартових. «Це й не дивно! Напевно, варто було попросити містера Вайта, аби він прописав тобі щось, і ти могла б спокійно спати вночі!» Мій похмурий погляд він відбив під бадьорливою посмішкою а відтак крутнувся і попрямував у бік нашого класу. «Це омана слуху, чи містер Вітмен справді порадив запастися снодійним?» – перепитала я Леслі. «Ну, після того, як сказав, буцімто в мене жахливий вигляд». «Так, він тільки такий може!» – пирхнула Леслі. У день тобі треба виконувати все, що кажуть вартові, а вночі спати, як убитий, щоб у голову бува не потрапили дурні думки. Але нас не обведеш круг пальця. Вона жвава відкинула пасмо волосся з обличчя. Ми їм покажемо, що вони тебе ой як недооцінюють. Але ж протягнула я, проте у погляді Леслі читалася похмура рішучість. «Розробимо грандіозний план на першій перерві у дівчачому туалеті!» «Слухаю!» – відгукнулася я. До речі, містер Вітмен помилився. Вигляд у мене був аж ніяк не втомлений. На перервах я раз у раз перевіряла це, заглядаючи в люстру в дівчачому туалеті. Дивно, але почувалася я геть інакше». Після наших нічних пошуків скарбу я швиденько заснула без жодної жахливої думки. Мені навіть наснилося щось хороше, бо кілька чарівних митей між спанням і пробудженням я відчувала, що впевнена в собі і сповнена надій. Та щойно я розплющила очі, як сумні спогади про вчорашні наринули на мене ще дужче, а першою думкою було «Гідон тільки прикидався». Одначе, дещо ця мого попереднього радісного настрою не полишала мене цілий день. А може, річ у тому, що я врешті поспала кілька годин? Чи збагнула у вісні, що в наші часи сухоти лікують? Чи мої слізні залози просто висохли? Чи можливе таке, що Гідеон справді хотів будь-що закохати мене в себе, а потім, мимоволі, і сам закохався. Обережно запитала я Леслі після уроків, коли ми складали свої манатки. Цілий ранок я й словом про це не прохопилася, щоб ясно мислити і скласти наш грандіозний план. Але зараз мене розривало від бажання вибалакатись. — Так, — кивнула Леслі на хвильку замислившись. — Правда? — ошелешено перепитала я. Може, він саме це хотів сказати тобі вчора? Ми завжди хвилюємось, коли у кіно перед хепіендом виникають серйозні непорозуміння. Як так? Рано глядачеві розпружуватись. Та ось у реалі їх цілком можна усунути, лише відварто поговоривши. Точно! У кіно на цьому місці ти репетуєш в екран «То скажи йому про це просто, корова ти дуркувата!» Леслі кивнула. Але в кіно заважає якась перешкода Чи то собака пошкодив телефонний дріт Чи то підступна завида приховала від героя записку Чи то мати-божиця, ніби він переїхав до Каліфорнії Ти ж мене розумієш Вона простягнула гребінець, пильно дивлячись на мене Знаєш, що більше я це обмірковую То дощу мені здається, що він таки всмалився в тебе у моїх очах забриніли сльози полегшення. Утім, хоч який він не є свинтус, але... Але, певно, я могла б йому пробачити. Певно, що так, весело підморгнула Леслі. Я тут прихопила водостійку туш і блиск для губ. Візьмеш? Вони точно не зашкодять. Клас ми залишили останніми Я почувалася на сьомому небі І Леслі просто змушена була вгамувати мене з тусаному бік Не те, щоб я охолоджувала твій ентузіазм Але цілком можливо, що ми прорахувалися Бо передивилися романтичних фільмів Та знаю, знаю, мовила я О, а ось і Джеймс Я обернулася Майже всі учні вже попрямували до виходу, тому мало кого цікавило, що я розмовляю з порожньою нішею. «Привіт, Джеймсе!» «І я вас вітаю, міс Гвендолін!» На ньому, як завжди, були квітчастий сурдут, прикорочені штанці з манжетами та кремові панчохи. Взутий він був у парчевій туфлі зі стрібними пряжками, а шийну хустку пов'язав так елегантно і вигадливо, що ж не вірилося, ніби він зробив це власноруч. Але найхимерніше виглядали його кучерява перука, шар пудри на обличчі і наліпки, які він з якогось дива називав мушками. Без цього маскараду та в сучасному ганчір'ї Джеймс мав би доволі нічогенький вигляд. «Де тебе носило сьогодні цілий день, Джеймсе? Ми ж домовлялися зустрітися на другій перерві. Ти що, забув?» Джеймс похитав головою. Ненавиджу лихоманку, цей сон мені геть не до душі. Тут усе таке огидне. Він важко зітхнув і підвів очі на стелю. Я вкотре запитую себе, які невігласи замалювали такі мистецькі фрески. Та батькові вони коштували цілих статків. Найбільше мені до вподоби пастушка в центрі. Вона зображена так майстерно. Хоча моя матінка раз у раз говорить, що одягнена вона занадто нескромно. Сумний погляд Джеймса перескочив з мене на Леслі, затримавшись на плісованих шкільних спідницях вище колін, а потім і на самих наших колінах. Якби ж то бідолашна матінка знала, що понатягують на себе герої мого хворобливого марення, то не на жарт би злякалася. Власне, я й сам наляканий, Зроду б не подумав, що моя уява має настільки зіпсутий смак. Здається, днина у Джеймса видалася кепська. На щастя, Ксимеріус, Джеймс, до речі, терпіти його не міг, залишився сьогодні вдома, щоб пильнувати скарби та містера Бернарда, як він запевняв. Та, як на мене, він просто хотів підглядати через плече тітки Медді в черговий бульварний роман. «Зіпсутий смак! Який милий комплімент, Джеймсе!» Тактовно зауважила я. «Скільки вже я торочила горопашному привидові, що він не спить і не марить, а насправді помер років так 230 тому! Видно, не надто приємно чути таке на свою адресу!» «До цього доктор Берро впускав мені кров, і я навіть трохи напився!» Правив він далі. «Було б чудово марити цього разу про щось інше, але шкода, я знову тут». «От і добре», – радісно мовила я. «Мені б тебе вельми бракувало». Губи Джеймса розтягнулися в посмішці. «Так, я ж бобрехав собі, запевняючи, що викреслив вас зі свого серця. Ви хочете повернутися до наших уроків гарних манер?» «На жаль, у нас уже немає часу. Але завтра, як завжди. Правда?» На сходах я обернулася і запитала. «Ага, до речі, Джеймсе, 1782 року, у вересні, як там звали твого улюбленого коня?» Двоє хлопчаків, що тягли коридором стіли з проєктором, закам'яніли на місці, а Леслі захихотіла, коли обидва в один голос вигукнули. «Це ти мені?» «Торік, у вересні?» – перепитав Джеймс. «Звісно ж, Гектор. Він завжди буде моїм улюбленим скакуном. Найрозкішніший сиваж, якого лише можна уявити. А яка твоя улюблена страва?» Хлопчаки з проектором витріщалися на мене, як на божевільну. Джеймс спохмурнів. «Куди ти хилиш? Зараз я не голодний». «Ну, це може почекати до завтра. Бувай, Джеймсе!» «Мене звуть Філні, дурненька!» – сказав один із хлопчаків, а другий посміхнувся і докинув. «А мене Адам, але не переймайся, це і зайві деталі. Можеш називати мене Джеймсом!» Пустивши їхні слова повзвуха, я підхопила Леслі під руку, і ми помчали вниз. «Суниці!» – крикнув мені вслід Джеймс. Суниці моя найулюбленіша страва. Це ще навіщо? допитувалася Леслі, поки ми спускалися сходами. Зустрівшись із Джеймсом на цьому балу, я застережу його від віспи, пояснила я. Йому щойно стукнуло двадцять один занадто рання смерть, як гадаєш? Але чи можна тобі в це втручатися? Ну, знаєш, доля, конем не об'їдеш і таке інше. Так, але ж чомусь він досі тут вештається. Може, це моя доля допомогти йому? І тому тобі знову треба на цей бал? Запитала Леслі. Я знизала плечима. Напевно, все це записав граф Сан-Жермен у цих безглуздих хроніках. Щоб краще зі мною познайомитися, бо щось таке. Леслі красномовно підвела брови. Щось таке. Я зітхнула. Просто бал відбудеться у вересні 1782 року, а за рік Джеймс уже захворіє. Якщо я його попереджу, він зможе, наприклад, поїхати в село, тільки не почує про появу епідемії – або принаймні триматися далі від цього лорда Дінгенса. Ти чого ж киришся? Тобто ти скажеш йому типу «Привіт, я прилетіла з майбутнього, а ти невдовзі підхопиш віспу». А щоб він повірив, назвеш ім'я його улюбленого коня? Ну, план поки що потребує доробок. Краще б ти зробила йому щеплення». Запропонувала Леслі й штовхнула двері на подвір'я. Але це буде не так і просто. То що? Хіба є щось просте цього дня? Сказала я і простогнала. О ні. Біля лімузина, який сьогодні, як і щодня, відвозив мене в штаб квартиру вартових, стовбичила Шарлотта. А це означало тільки одне. Сьогодні мене вкотре мордуватимуть Минуетами, реверансами і великою облогою Гібралтару Незамінні знання для підготовки до балу 1782 року Принаймні так вважали вартові Та, на диво, побачивши Шарлотту сьогодні Я засмутилася значно менше Напевно, від хвилювань через близьку зустріч із Гідеоном Леслі примружилася «А що це за чувак там, коло Шарлотти?» Вона показала на рудого містера Марлі, адепта першого рівня, що мав не тільки звання, а й здатність червоніти по маківку. Він стояв біля Шарлотти, вібравши голову в плечі. Я пояснила це Леслі. «Певно, він боїться Шарлотту», – додала я, «але загалом вважаю її неймовірною». Шарлотта, помітивши нас, нетерпляче махнула рукою. «Хай там як, але їхні кольори чудово пасують одне до одного», – сказала Леслі й обняла мене. «Хай щастить! Пам'ятай усе, про що ми з тобою сьогодні говорили. Пильнуй. І, будь ласка, спуткай для мене цього містера Джордано». «Джордано! Просто Джордано, коли хочеш!» Передражнила я, гугнявлячи, як мій учитель До вечора Ага, ось іще що, Гвен Не здавайся Гідіону занадто швидко Домовилися? Нарешті Буркнула мені в обличчя Шарлотта Коли я підійшла до машини Ми чекаємо тут уже купу часу І всі на нас витріщаються І коли тобі це заважало? Привіт, містере Марлі. Як ся маєте? Е -е, добре, е -е, а ви, містер Марлі знову зашарівся. Мені було його шкода. Я теж досить легко червонію, але містеру Марлі наче було мало червоних щік помідорів. Його вуха та шия теж спаленіли. Жах та й годі. Просто чудово, сказала я. Подивилася б я на його обличчя, якби я, наприклад, сказала хріново, він відчинив дверцята автомобіля, і Шарлотта граційно пурхнула всередину. Вона сіла на заднє сидіння, а я вмостилася навпроти. Машина рушила. Шарлота дивилася у вікно, а я з невидячим поглядом міркувала, як же триматися з Гідеоном, бути холодною і неприступною підкреслено доброзичливою чи байдужою. Я сердилась на себе за те, що не обговорила це питання з Леслі. Лімузин виїхав на гору до Стренду, і Шарлотта перевела погляд з вікна на своїй нігті. Потім раптово звела очі, оглянула мене з ніг до Маківки і задеркувато спитала. «Ти з ким підеш на вечірку до Синтії?» Вона ніби напитувала серйозну сварку. Добре, що ми вже під'їжджали. Лімузин повернув на стоянку на кровну офіс Роу. Ну, не знаю, поки ще не вирішила. Може, з жабинням Кермітом або зі Шреком, якщо він матиме для мене час? Гідеон хотів піти туди зі мною, заявила Шарлотта, допитливо глянувши мені в обличчя. Їй вочевидь, очевидь кортіло дізнатися, як я на це зреагую. Дуже мило з його боку, – щиро мовила я і посміхнулася. Це було легко зробити, адже глибоко в серці все, що стосувалося Гідіона, я для себе вирішила. Навіть не знаю, чи зможу я пристати на його пропозицію. Шарлотта зітхнула, але погляд її залишався таким же допитливим. Він, напевно, почуватиметься не в своїй тарілці серед цієї дрібноти, гідео і так частенько нарікає, що мусить терпіти наївність та незрілість деяких шістнадцятирічок. На мить мені навіть здалося, що її слова можуть бути правдою, а не те, щоб вона хотіла мене позлити, але коли й так, я нізащо не подарую їй насолоди допекти мені до серця. Я кивнула сповнена співчуття. Добре, що він буде в товаристві такої дорослої та поміркованої дами, як ти, Шарлотто. А якщо йому цього мало, він завжди може погомоніти з містером Дейлом про згубні наслідки юнацького алкоголізму. Машина загальмувала і зупинилася на спеціально відведеному для неї місці, просто перед будинком, де ось уже кілька століть розташовувалася штаб-квартира-ложі-вартових. Водій вимкнув двигун, і містер Марлі одразу вистрибнув із переднього сидіння. А проте я випередила його і відчинила свої дверцята раніше за нього. Тепер я дуже добре розуміла, як почувається королева. Навіть вийти з машини не може сама, бідолаха. Я схопила на і вилізла з лімузина, злегковаживши простягнуту руку містера Марлі. Потім, намагаючись говорити якнайвеселіше, сказала – а зелений – це, так би мовити, колір Гідеона. Ха! Шарлотта й не ворухнулась, але в цьому раунді перемога залишилася за мною. Це вже напевно. Я відійшла на кілька кроків і, переконавшись, що мене ніхто не бачить, дозволила собі переможно посміхнутися. На сходах до дверей штабу вартових на осонні грівся Гідеон. О такої! Я з головою поринула опускання шпичок Шарлотті і навіть не спромоглася роззирнутися. Дурне марципанове серце в моїх грудях не знало, чи стиснутися йому від образи, чи закалатати від радості. Угледівши нас, Гідон підвівся й обтрусив свої джинси. Сповільнюючи кроки, я гарячково міркувала, як же все-таки мені триматися. Моя нижня губа так тремтіла, що варіант привітної водночас байдуже відпав сам собою. Налихо варіант холодна і зраджена теж відпадав, так бо мені кортіло впасти в його обійми. Тому я прикусила зрадницьку губу і напустила на себе якнайбуденніший вигляд. Підходячи до будинку, я радо помітила, що Гідеон теж покусує нижню губу, і взагалі погано дає собі раду з хвилюванням. Він був неголений, а його темних кучерів ніби й не торкався гребінець. У кращому випадку він пригладив їх рукою. Але навіть такий Гідеон мене знову причарував. Не знаючи, на яку ступити, я зупинилася просто перед виходом, і на кілька секунд ми зустрілися очима. Потім він перевів погляд на сусідній будинок і кинув мені байдуже «Привіт!». Я так і не зрозуміла, до кого він звернувся, а тим часом Шарлотта проскочила повз мене і піднялася сходами до дверей. Вона оповила шию Гідеона і поцілувала його в щоку. «Привіт, привіт!» – защепитала вона. Варто визнати, це було куди елегантніше, ніж моє тупе стояння і дурний погляд. Та містер Марлі поставив мою поведінку за раптове запаморочення, бо запитав. «Дозвольте понести ваш наплічник, міс». «Ні, дякую, все гаразд». Я змусила себе зрушити з місця, поправила наплічник і пішла далі. Замість відкинути назад волосся і нагородити Гідона і Шарлотту крижаним поглядом, я на силу видерлася сходами, наче старий овочевий равлик. Може, ми з Леслі справді передивилися романтичних фільмів? Але Гідон пропустив Шарлоту вперед і взяв мене за руку. — Ми можемо хвильку поговорити, Гвен? — запитав він. «Від полегшення мої коліна мало не підломилися!» «Звісно!» Містер Марлі нервово переступив з ноги на ногу. «Ми трохи спізнюємося!» Промимрив він, і вуха його спалахнули. «Він має рацію!» Посміхаючись, прощепитала Шарлотта. «Гвен передала псуванням, має ще відвідати урок!» А ти ж сам знаєш, який буває Джордану, коли його змушують чекати. Не уявляю, як вона це робить, але її дзвінкий сміх звучав вельми природно. Гвен, ти йдеш? Вона буде на місці за десять хвилин, сказав Гідеон. Може, ти трохи зачекаєш Джордану? Я сказав, десять хвилин. Інтонація Гідеона сягнула за межі ввічливості, і містер Марлі, певно, неабияк злякався. Та й я, правду кажучи, теж. Шарлотта знизала плечима. «Як хочеш», сказала вона, відкинула назад волосся і прийшла вперед. Якраз вона вміла це робити, як ніхто інший. Містер Марлі рвонув за нею. Вони зникли за дверима, але Гідеон, здавалося, забув, що мав намір сказати. Він знов влипочимав безглуздий будинок навпроти і стояв так, потираючи потилицю, ніби в нього защемило нерв. Аж тут ми одночасно зітхнули. «Як твоя рука?» – спитала я, а Гідеон тієї ж миті кинув. «Як справа?» І ми обоє мимоволі посміхнулись одне одному. Моя рука, як у батька за пазухою. Нарешті він глянув на мене. О, Боже, ці очі! Мої коліна враз затремтіли, і я тішилася, що цієї миті поблизу нема містера Марлі. Гвенделін, ти не уявляєш, як мені шкода. Я був дуже... безвідповідальний. Ти не заслуговуєш такого поводження». Він мав такий нещасний вигляд, що я на силу могла це стерпіти. Учора ввечері я разів сто набирав тебе, але твій телефон увесь час був зайнятий. Я тим часом обмірковувала питання, чи не варто скоротити промову і прямо зараз стрибнути в його обійми. Але Леслі мене застерігала від швидкої капітуляції, тому я лише очікувально скинула брову. «Я не хотів зробити тобі боляче. Будь ласка, повір!» Його голос звучав хрипко та серйозно. «Учора ввечері ти була така зажурена і розчарована!» «Ну, не так усе погано», – тихо мовила я. «Гадаю, таку брехню можна вибачити. Маю ж я якось помститися йому за рік і сліз і бажання померти від сухот!» Я була просто мені було прикро, гаразд, оце вже перебільшення століття. Дізнатись, що ти всього лише грав свою роль, поцілунки, освічення, я зніяковіла. Зараз він був ще більш розтоптаний, якщо взагалі таке було можливо. Обіцяю, це більше не повториться. «Про що це він? Що не повториться? Щось вже я не доберу?» «До того ж тепер, коли я все знаю, у тебе все одно нічого не вийде», – сказала я дещо жвавіше. «До речі, між нами кажучи, цей план все одно був відстійний. Закоханих людей аж ніяк не легше обдурити, навіть навпаки. Через усі ці гормони годі передбачити, що закоханий зробить наступної миті». Я, власне, найкращий тому приклад. Але в ім'я кохання люди деколи зважуються на таке, що неможливо було б за інших умов. Гідеон підніс руку, буцімто, щоб погладити мене по чуці, але потім знову опустив її. Коли любиш, коханий для тебе найважливіша людина у світі. Якби ми не були знайомі раніше... Я б повірила, що він ось-ось заліться сльозами. Закоханий приносить жертву. Це, напевно, і мав на увазі граф. А мені от здається, що граф узагалі не знає, що меле. Заперечила я. Якщо тобі цікава моя думка, я скажу. В коханні він тямить так собі, а його знання жіночої психології просто таки жилюгідні. «А тепер поцілуй мене нарешті, мені кортить перевірити, чи це твоя щитина!» Обличчя Гідеона осяяла посмішка. «Може, ти й маєш слушність?» Він глибоко зітхнув, наче з грудей йому щойно спав камінь. «Хай там як! А я радий, що ми все з'ясували. Ми ж залишимося друзями, правда?» «Що-що?» «Друзями?» – відлунила я і відчула, як у роті в мене пересохло. «Друзями, що можуть одне одному довіряти і можуть одне на одного покластися», – уточнив Гідеон. «Мені справді важливо, щоб ти мені довіряла». Спливло кілька секунд, поки до мене дійшло, що в цій розмові ми з ним якось опинилися по різні боки. Гідеон намагався сказати мені зовсім не... Вибач мені, прошу, я кохаю тебе, а давай залишимося друзями. Але ж будь-який дурень розуміє, що це дві абсолютно різні речі. Отож, Гедеон зовсім не був у мене закоханий. Отож, ми з Леслі передивилися романтичних фільмів. Отож, ти мерзота, скрикнула я, людь. Вогненна гаряча лють прошила мене з голови до ніг, аж мій голос геть охрип. «Який же ти дурий світ! Спочатку ти запевняєш мене у своєму коханні, назавтра вибачаєшся, що тобі шкода, що такий ось довбаний брехун, а після цього ще хочеш, щоб я тобі довіряла?» Тут уже й Гідіон збагнув, що до цього ми з ним говорили про різне. Посмішка сповзла з його обличчя. «Гвен, а тепер я тобі дещо скажу. Мені шкода кожної сльозинки, яку я виплакала через тебе!» Замість накричати на нього, я говорила жалібно. «Тільки не думай, що їх було так багато!» – вичавила я. «Гвен!» – Гіден спробував узяти мене за руку. «О, Боже, як шкода! Я не хотів! Ну, прошу тебе!» «Просиш? Про що?» Я люто глянула на нього. Невже він не розумів, що тільки все погіршує? Чи він серйозно вірить, що цей погляд відданого пса може щось змінити? Я хотіла розвернутися, але Гідеон міцно схопив мене за лікоть. «Гвен, послухай. Попереду небезпечні часи. Тому дуже важливо, щоб ми трималися разом. Ти і я. Ти...» «Ти справді мені дуже подобаєшся, і я хочу, щоб ми...» Хоч би він більше цього не сказав, хоч би не вжив цієї вульгарної фрази. Але ні, він вчинив саме так. Залишилися друзями. «Ти що, не тямиш?» «Тільки якщо ми зможемо довіряти одне одному?» Я висмикнула руку. «Дуже мені потрібен такий друг, як ти!» До мене знову повернувся голос, та такий гучний, аж голуби позлітали з сусіднього даху. Ти й гадки не маєш, що таке дружба. Раптом я відчула полегкість, я відкинула волосся, крутнулася на підборах і рушила геть.